9. 15 по 11. Стегаус повернувся в кабінет місіс Сіксбі, де на столі стояв нульовий телефон, досі мовчазний. Через 45 хвилин останній день нормального функціонування інституту закінчиться. Завтра це місце залишиться покинутим, чим би там не закінчилася справа з Люком Еллісом. Утримати програму в таємниці загалом можливо, незважаючи на ту венді, яку Люк зі своїм другом Тімом залишають на півдні, але ці будівлі капут. Зараз важливо дістати флешку і впевнитися, що Люк Елліс мертвий. Врятувати місіс Сіксбі було б непогано, але зовсім не обов'язково. Фактично, з інституту вже тікали. З місця, де інсидів, було добре видно дорогу, що вела від інституту спочатку в Денісон Рівербенд, тоді врешту нижніх 48 Уже не кажучи про Канаду і Мексику для тих, хто з паспортами. Lower 48 – територія США за винятком штатів Аляска і Гаваї, а також інших острівних територій. Стикгаус викликав Зіка, Чеда, Шевкухаря Дага, 20 років з Галібартон. Галібартон – Нафто- та газовидобувна транснаціональна корпорація. І лікарку Фелісію Річардсон, яка прибула до них з ГОК Security Груп». Це люди, яким він довіряє. Стосовно інших, він спостерігав, як їхні фари миготливо віддаляються між деревами. Стікгаус прикинув, поки близько десятка, але буде більше. Скоро в передній половині не залишиться нікого, окрім дітей, які там наразі мешкають. Може, вже так і є. Але Зік, Чед, Дак і лікарка Річардсон залишаться. Вони вірно піддані, І Гледіс Гіксон. Вона також залишиться, може, навіть після того, як усі решта підуть. Гледіс не просто бійчиня. Стикгаус дедалі більше впевнювався, що вона на всю голову психована. «Та я і сам псих, бо лишаюся», – подумав Стикгаус. «Але ж Маркач має рацію. Вони мене вистежать». І сам повзе просто сюди. Хіба що... Хіба що він мене намахує, пробурмотів Стеґаус. Розалінд, асистентка місіс Сіксбі, засунула голову в кабінет. Її ідеальний макіяж було зруйновано протягом останніх 20 годин, а зазвичай ідеальне сивувати волосся тепер стирчало на всі біч. Містер Стеґаус? Так, Розалінд. Її обличчя світилося з турбованістю. «Здається, лікар Гендрікс уже поїхав. «Здається, я бачила його машину хвилин десять тому». «Я не здивований. Ти теж їдь, Розалінд. Їдь додому». Він усміхнувся. Було дивно усміхатися в таку ніч, але це була приємна дивина. «Я щойно усвідомив, що знаю тебе, відколи прибув сюди. Багато місяців, але й гадки не мають, де твій дім». «Місула», сказала Розалінд. «Вона й сама наче здивувалася». Це в Монтані. Принаймні, думаю, що це ще дім. У мене будинок в Мізу, але я там не була років п'ять. Просто оплачую рахунки. Коли в мене вихідні, лишаються в містечку. На відпустку їжджу в Бостон. Я люблю Red Sox, Bruins і артхаусний кінотеатр в Кембриджі. Але завжди готова повернутися. Стикгауз усвідомив, що це найдовша його розмова з Розалін за ці понад 15 років. Вона була тут, вірна і шачка місіс Сіксбі, коли Стикгаус пішов зі служби військового слідчого КВА. Корпус військових адвокатів Збройних сил США. І досі тут, і майже не змінилася. Їй десь 65 або 70, просто добре зберіглася. Сер, ви чуєте це годіння? Чую. Це якийсь трансформатор чи що? Я такого ніколи раніше не чула. Трансформатор. «Так, думаю, можна і так сказати». «Дуже дратує». Вона потерла вуха, ще більше розкоюджуючи волосся. «Мабуть, то діти». «А Джулія, місіс Сіксбі, повернеться?» «Повернеться ж правда». Стикгаус усвідомив, радше з захопленням, ніж роздратуванням, що Розалін завжди така правильна і ненав'язлива, добре за всім пильнує, з чи без годіння. «Думаю, що так». «Тоді я б хотіла сказати дещо вам. Знаєте, я вмію стріляти. Раз на місяць ходжу на полігон в Бенді, іноді двічі. Я маю звання в тирі, щось типу еквівалент піхотної снайперки. А ще минулого року виграла у змаганнях зі стрільби з короткостволу». Тиха асистентка Джулії не лише чудова стенографиня, а й має звання за влучну стрільбу, або його еквівалент, як вона сказала. «Життя не припиняє дивувати». «З чого стріляєш, Розалінд?» Сміт Весон, mp 45 «А віддача не заважає?» «Маю спеціальну опору для зап'ястка, тому з віддачею даю собі раду досить добре». «Сер, якщо ви плануєте вирвати місіс Сікс з рук викрадачів, які її отримують, я б дуже хотіла взяти участь у цій операції». «Добре», – погодився Стигаус, – «тебе прийнято. Мені знадобиться вся можлива допомога». Але тепер йому треба бути обережним з нею, бо врятувати Джулію може бути поза межами можливого. Вона зараз стала розмінною монетою. Найважливіша – флешка і довбаний надто розумний собі ж на лихо хлопчак. Дякую, сер. Я вас не підведу. Не сумніваюся, Розалінд. Я тобі поясню, як ми все розіграємо, але спочатку запитання. Так. Знаю, справжній джентльмен не має права таке питати, а справжня леді має право не відповідати. Але скільки тобі років? 78, сер. Вона відповіла досить швидко і підтримувала зоровий контакт, однак це була брехня. Розалін Довсон насправді був 81. 10. За 15.12. Челенджер з написом 940 НФ на хвості і паперова промисловість Мейну на фюзеляжі годів на північ у бік Мейну на висоті 39 тисяч футів. За допоміжним поштовхом реактивного потоку його швидкість коливалася між цифрами 520 і 550 миль на годину. Прибуття в алколу і подальший зліт минули без пригод, здебільшого тому, що місіс Сіксбі мала віп-перепустку від Регал Ейр. І вона з радістю скористалася нею, щоб відчинити ворота. Вона відчувала можливість, хоч і незначну, проте можливість вибратися з цієї ситуації живою. Челенджер стояв самотньо і велично зі спущеним трапом. Тім самотужки підняв сходи, замкнув двері і гупнув у зачинену кабіну рукояткою глока загиблого поліцейського. «Ми вже на місці. Якщо готові, рушайте!» З іншого боку не відповіли, але двигуни закрутилися. Через дві хвилини літак відірвався від землі. Тепер вони перебували десь в небі над Західною Вірджинією, згідно з монітором на перегородці, а Дюпрей залишився позаду. Тім не очікував, що покине місто так несподівано і точно не за таких катастрофічних умов. Еванс дрімав, Люк також. Як немовля. Не спала лише місіс Сіксбі. Сиділа рівно і не відривала очей від тімового обличчя. У тих широких, безвиразних очах було щось від рептилії. Завдяки решткам боли лікаря Роупера вона б могла заснути. Але жінка відмовилася, незважаючи на те, що, мабуть, відчувала досить сильний біль. Їй пощастило, рано не серйозна, але навіть та подряпина болить добряче. «У тебе є досвід у правоохоронних органах, наскільки я розумію», – позвалася вона. «Це видно з того, як ти тримаєшся і реагуєш. Швидко і правильно!» Тім не відповів, лише подивився на неї. Він відклав глок на сидіння поряд себе. Стріляти на висоті 39 тисяч футів – дуже погана ідея. Та як на те пішло, чи на нижчій висоті щось змінилося б, він везе цю суку саме туди, куди вона хоче. «Я не розумію, чому ти погоджуєшся на цей план?» Місіс Сіксбі кивнула на люка, який з брудним обличчям і перев'язаним вухом виглядав набагато молодшим, ніж на 12 років. «Ми знаємо, що він хоче врятувати друзів. І мені здається, обоє розуміємо, що цей план дурний, навіть ідіотський. Але ти погодився. Чому, Тіме?» Тім не відповів. «Чому ти взагалі поліз у цю справу? От що мені реально цікаво». «Допоможи зрозуміти!» Він такого наміру не мав. Одна з перших речей, яких навчив його поліцейський наставник протягом чотиримісячного випробувального періоду новобранця – «Треба допитувати злочинців, але ніколи не дозволяти злочинцям допитувати тебе». Навіть якби Тім був налаштований на розмову, він не знав, що б такого сказати, що звучало б хоч трохи розумно. Сказати, що його присутність на цьому надсучасному літаку, інтер'єр якого щастить бачити лише багатим – це випадковість? Що одного разу чоловік, який мав летіти в Нью-Йорк, підвівся на набагато простішому літаку, погодившись віддати своє місце за оплату готівкою і ваучер на проживання в готелі? Що все, прогулянка на північ, затор на Ай-95, похід у Дюпрей – Робота нічного патрульного – наслідок тієї єдиної імпульсивної дії? Чи може він сказати, що це все доля, що його посунула в Дюпреї рука якогось космічного шахіста, щоб урятувати хлопця від людей, які його викрали і хотіли дощенту використати його неймовірний розум? І якщо все так, хто в цій історії Шериф Джон, Так Фарадей, Джордж Беркетт, Френк Поттер і Біл Віклоу? Просто пішаки, якими можна пожертвувати у великій грі? А сам він, яка фігура. Приємно, звісно, уявляти себе офіцером, але найпевніше він просто ще один пішак. Точно не хочете таблетку? запитав тім. Ти не відповіси на моє запитання, так? Ні, мам, не відповім. Тім повернув голову і подивився на ліги темряви і поодинокі вогники внизу. Наче світляки на дні криниці 11. ОПівнічна година Супутниковий телефон видав хрипкий крик Стикгаус відповів Голос на іншому кінці належав одному з вільних доглядачів Чоловікові на ім'я Рон Черч Фургон уже на місці в аеропорту, повідомив Черч Деніз Олгуд, вільний технік, хоча вони тепер усі, мабуть, вільні, їхав позаду черча в седанні інституту. Ідея полягала в тому, що залишивши транспорт на асфальтобетоні, Рон поїде назад із Денізом. Але ті двоє дещо задумали. І Стекгаус про це знав. Знати це, зрештою, його робота. Він був упевнений, коли хлопчикова мандрівочка закінчиться, Рон і Деніз мчатимуть куди завгодно подалі від цього місця. І це окей. Хоча така кількість утеч наганяє сум. Можливо, це на краще. Настав час підводити риску під цією операцією. У досталі його людей залишаться для фінального акту. А тільки це й має значення. Люку і його другові тіму – кінець, і альтернатив він навіть не обдумував. Це або задовольнить шепилявого на тому кінці нульового, або ні. Це вже не стекгаусові вирішувати, що полегшує роботу. Він припускав, що носить у собі цю рису фаталізму, ніби сплячий вірус, ще з Іраку і Афганістану, і просто не усвідомлював цього дотепер. Він зробить те, що в його силах. Все, на що здатний будь-хто. Собаки гавкають, караван йде. У двері постукали. Зазирнула Розалінд. Вона щось зробила з волоссям, що покращила ситуацію. Те саме не можна було сказати про плечову кабуру, яка була на ній. Вона виглядала дещо сюрреалістично, наче собака у святковому ковпаку. Гледіс прийшла, містер Естекгаус. Нехай увійде. Зайшла Гледіс. Нижче підборіддя в неї телепалася киснева маска. Очі були червоні. Стикгаус сумнівався, що вона плакала. То подразнення, мабуть, від утрути, яку вона намішала. «Готова! Залишилося додати засіб для унітаза. Як тільки скажете містере Стикгаус, я пущу їм газ!» Вона швидко і різко смикнула головою. «Те годіння мене до сказу доводить!» А з твого вигляду й не скажеш, що аж так сильно. Подумав Стекгаус, хоча про гудіння вона мала рацію. Проблема в тому, що до нього неможливо звикнути. Лише подумаєш, що звик, як воно раптом гучнішає. Не у вухах, не зовсім, а в голові. Тоді раптом тихішає до попереднього, трішки терпимішого рівня. «Я говорила з Фелісією». — повідомила Гледіс. — З лікаркою Річардсон, тобто. Вона дивилася за ними на моніторі. Каже, годіння гучніше, коли вони беруться за руки, і тихіше, коли відпускають одне одного. Стикгаус уже сам до цього допетрав. Як-то кажуть, не треба бути генієм. — Скоро, сер, Він подивився на годинник. — Думаю, ще години три, плюс-мінус. Насос на даху, правильно? — Так. «Можливо, мені вдасться подзвонити тобі, Гледіс, коли настане час, але, може, й ні. Усе, мабуть, станеться дуже швидко. Якщо почуєш постріли перед адміністративною будівлею, пускай той хлор, не чекай команди від мене. Тоді спускайся, не всередину, просто біжи по даху до лівого крила передньої половини. Зрозуміло?» «Так, сер». Гледіс осяяла його широкою посмішкою тією, яку діти ненавиділи».